Menuju soalan, nama-nama surah yang ada 114 itu, siapakah yang yang menamakannya atau ketetapan Allah SWT atau Nabi SAW? Maaf saya kurang arif untuk menjawab soalan ini, namun saya sertakan link atau pautan, mungkin dapat membantu memberi sikit pencerahan kepada soalan yang ditanya. Maaf. Wallahumma'alam.